переписувано після. Так от, несмотря на це, він мав їх таких вже декілька штук, і всі в товстих загальних зошитах, товстіших за самі ті книжки, такі, де все було записано щод життя і як ним треба жити. особливо по відношенню до інших людей, які теж желають ним жити. І от, щоб йому Матвєю це легше було робити. Він починає ізучати єдиноборства таким образом, що достигав них результатів, які він достиг спочатку потім радянського бокса, а потім уже по-китайськи, по-японськи і по-тайванськи. І от чого він став сам собою такий жиловий кругом, такий крепкий скрізь, де тільки можна, що йому аж нарешті Стали нужні оці самі книжки, які пояснили йому, для чого він такий сам собі нужен. Це вони підказали йому найти собаку, яких ми навіть по телевізорі у мірі животних не бачили. Вона була як теля, в тому смислі, що за убіжки. але б як краще і з любим телям бодався, ніж з таким псом. Чорним таким скрізь, що й навіть у пащі, де був лише красний язик. Сломцей собака виявився ще більш жиливий, аніж його господар, і хоч книжок він тих не читав, по причині собачої неграмотності, однак міг би посперечатися з будь-ким начитаним у плані єдиноборства. Він лише Матвеєві путем тайно іздаваємих через свисток сигналів і окремних нічого, що б положено було знати собаці, знать не жалав. От яким путем об'явився у нас в селі цей сторож охороняти колгоспні сади від колгоспників. Примітка «Колгосп» – совдепівська форма землекористування – Єдиним способом виживання, в є крадіжка. Основна форма використання землі в підсоветській Україні. Зробилась модною в 30-х роках ХХ століття. Те саме, що і КСП. Що мені лічно не вдавалося ніколи, хоч я був на них наставці охранника. Не получалося В період світіння чи почкування у мене щось якось виходило, чого нізя сказати про мене, в період, коли дозрівали плоди яблук, а особливо груш. Рішити цю проблему в сільраді удавалося лише потом Матвія, який би рішив цей вопрос і без свого Барбоса. Так він усіх нас налякав, носясь із дикими китайськими криками між дерев, нанося йому дари, чим попало, включає сюди навіть і голову. Бо він, відімо, представив для себе і собаки цей сад у вигляді полігона, де осущі спляються його усі мечти, переписані ними з книжок, до такої сили, що навіть недозрєвша зав'язь, содргаясь ударами, рясно осипала землю, по якийсь слідом чала тінь чорної молнії подобна його дресірованої собаки, радуєсь на свого хазяїна, що він такий ловкий. Наші хлопці і почали обходити його сторонкою, особливо в магазині. По причині свого отока із села в місто, тобто своєї малочисленності, яка робить це щороку, ще малочисленішою, такою, що навіть наш бригадір і то й опасався, і навіть не питався із Матвеєм роздавити флакона, як тільки взнав, що той весь час про щось записує в товсті зошити. То в кожного пропадала охота мати з ним справи. Варто лише в глянути на його жилеве лице, треноване бути таким же і в момент удараним об дерево, тепер добавить ще до цього лиця от того собацюру по національності дога, на яку жодна наша псина сільська побоялася навіть писнути, не те, що гавкнути, поховавшись при одному приближенні хто куди так тихо, що цей беззвучний ужас поволі передавався і їхнім двоногим односельцям. Ну, тут була ще одна причина цієї історії, а саме страшна нужда в смислі бідності. Усилена ростом цен, налогообложення, яка рано чи пізно мусила зіткнутися за цим новим сторжем яблучного достатку.